ure musika kaxa zabaltzeko prest berriz ere aitzi ber. Alaxebaitimos mirari. Ongi, ongi. Gogotxo gaurko elkarrezketa hau itzeko. Bai, ez da. Mikeliste bai. berexi hamarra egola horkoan. Bueno, orain arte dalako gomitarik ez 두고 izan. Uh -huh. Bakar bat. Hoi da. Pista bezela esango dugu aktoria dela. Hoi da. Eta bueno, galdetuko jogu zer moduz da on. Ez tuko aurkeztuko uh -huh. oraindik baino. Ondo, ondo. Igual hau ere ezagutzen mm -hmm. da, eh? Bai, egualu bai. E, arazo batekin topatu elkarrizketa elkarrezketa du prestatzeko orduan. Bai. Wikipedian bere izena sartu, eta jartzen bakarra horio, Euskal Aktorea. Jasta? Besterik ez duzua orkitu. Jo, zinean e, indako lan batzuk, e, telebistan indako beste lan zerrenda bat, eta antzerkiko ezerrez. Duz Ja, Dena dela, informatika bai. eta munduntan antzerkia ere bastartuta daukatenun nun baita. Ida ganeko zerbait balitutu esanla, ez da? Mm, behar bada, baina ez da horrela. Ez da ez eba, horrela eba, ez eta... Ekibokatuta daude. Guke mirari ba prestatu dugu mm -hmm. sarreratxo bat, irakorriko dugu eta ondoren esango diguzu adur zauden, ala ez? orion, jaiozen gure gonbidatua luzarbe Arbe Baserrian, kuko arriazpian. Beran duago itxaspe Baserrira joan ziren bizitzera eta azken urte hauetan donostian da. Irakaskuntzan, sortzi urte egin zituen eta irakaslea lana maite bazuen ere, Ba aktorea izatekoa puztua egin zuen gure gonbidatuak. Interpretatzeak e, betetzen du gure gaurko pertsonaia eta antzerki izin eta telebistako aktorea da gure gaurko e, gonbidatua eta nola ez ba, emakumea. Eh, Inak, irastortza, zer moduz? Oso ondo, Aiteber. Eta kaixo mirari baina. <laughs> oso ondo. Guk, hausia prestatu dugu, handik eta emendik bildutakoakin? Bueno, hain gauza gutxi aurkitzu duz Wikipedia, baina, bueno, oso ondo dago. <laughs> <laughs> Hori da, azkenengo urte desentezan behar de donostian bizina izela, ez dakite, e, hogeita sortze bat urte izango dira. Bai, gustatzen zait, gustatzen zaite Eroso bizizeitezke, ez dakite, ose intokitara joateko ez duzu kotxe, e, ia, ia, autogusa presa kabaldi mazabiltza, baina oinez, e, errez e, gertu daukazu dena, eta hori gustatzen zait, eta gero fisikoki... E, e, Iriaken gauza uzken ematen ditu, ba, ez dakit naturarekiko eta hori esan guneke gizakia bizitzeko oso oso erosoa dala. Gero baditu beste gauza batzuk eta bate piperri gustatzen baina bueno, <gurrisa> hori aparte utzeko dugu. <gurrisa> <gurrisa> baina hori jo beti izango da hori jo. Ah, hori dudiken gabea. Horio horio beti izango da horia. Sin gune tozion, ez eta nere bilotzean, eh, bai, nere jaioterria da eta an ande juto sustraiak eta naiz ta esan dena esateko eta naizela askotan joaten ez ta ere eta joaten naizenean bada beti ba hori edo afari bat edo baskari bat edo familiakin, edo hori eta naiz e, festetan eta horrelaen haut askotan garopatzen <laughs> baina bueno baina bai e, maite dut eta nire nire herria dela eta garronaguela Estropa edan zein defenditzen duzu? Bueno, hori galdetzea ere, itzibar, Mercedes. <risa> hori afroba, hori ez du da. dudik ez da, hori eta bueno, bain, egainera trainerua ere gero eta hobeto prestatzen ari dira, eta bueno, datorren urtean, ez da, egite, igual, haber, haber. A ber, bi banderak eramaten ditugu. Ba. Aleginak egingo ditugu. hasi bueno, aurretikan e, aurreko gonbidatuak utzitako galdera inoi mm -hmm. no, dugu ya no aurkeztu zaitugu eta aurreko gonbidatua Amaia Zubira izantzen, sentzigun gaina e, lagunak zinetela. Bai, Amaia. Jo, aspalditxo ez ge egon elkarrekin, baina bai, bai, bai, bai. Eta beak galdera hau utzizun jakin gabe zuzinela gure gonbidatuak. Ba. Ba. <laughs> A ber. nola sentitzen duzuzuk eh askapena. Ua, maia, <risa> zene, <Zai>, galdera. Jakin <risa> gabe, zinori usten zaioen, ba, galdera bai, potoloa. Bai, oso potoloa. Horrela, bat daukago denborarik. Bai, bai. Askapena, <risa> <risa> hagoan e, askotan erabiltzen dugu hitz bada, eta erraz esaten dena, baina, e, benetan, ez da, ez da, ez da erraza jabetzen, askapena zer den, askatazuna zer den, eta askotan gainera aske, e, erabaki baten aurrean, e, segun ze erabaki den baita ere, gure bizitzaren, e, ez dakit, bizkarra zerroaren zean, e, erabaki bat egin behar dugunen aske garen, garela, gainera, horrek izugarrizko bertigoa edo, beldurra ematen du. Ez dago, ez dut uste, e, gauza asko egongo direnek, e, askatasunak aina beldur ematen duenik gizakiari ezte Osea, benetan baina ez dugu askotan hori r's erabiltzen dugu baino e, zer esan nahi naidun zer se e, erabaki hartzera e, koherentea baldin bagea hitz e, eramaten gaiuen ez gea oso oso e, askotan jabetzen ezta Eta bueno, ba, behar dugula, e, airia bezala bizi izateko baita ere. Eta askotan, lotuenak, osea, e, e, gehiena lotzen gaituenak, geu geralak gure buruarekiko baita. Horregatik, le, ba, leheno esan dudan horregatik, ezta da, behar bada, ba, ba, bai, errexera bilgi, baina gero oso zaila dela koherente izaten e, askatasuna. Eta, Itz horre e, zekin ez da, edo esan naiarekin eta horrek e, bertigo ematen duela ja beti. Bai, justu, Iñake pixkal leengo galdera beharroa da um, askatasunarekin lotu daitekez, Zuk e, interpretatzen dituzun pertsona hoien gandik zen baterinoko askatasunak kentzen dizuten eguneloko bizitzan e, izan ere atxuak e, bukau zen eta oraindik e, Mari Carmen deiizea altzaitute kalean. Ez, eta ez, es, generalen ez, eta gainera askotan jendea azten atsuak e, atxuak, ez dira oso duen tegatzen zein da maikuruz eta zein da maikarmen. <risa> bueno, bai, eta ez dakit, e, zeharo bukatuak izango dira gainera ez dakit, ez dakit, e, ez dakit euskalo. <risa> Noiziketan behin horrela zeratzen dute eta bueno, e, ikusiko dugu. Badakit oraindik gan no oiartzuna jendearengan eta hori eh er, herri er, txikitara edo herrita garenean eta badauka eh ez dakit jendeak oraindik eh gogoan du gure gurezea eta bueno ez dakit ikusiko dugu Ondo pasatze zenuten lanean, da? Bai, gehienetan bai, beti beti ez eh. <laughs> <laughs> Jendiak alderdiona ikusi oi du, ez? olakoetan. Bai, bueno, personaje hauek egia izan alderdiona eh dira, ezta. Alderdiona, lasango no e, bai, naiz da kritika batzuk egon, bai, barruan baita ere. Horrelako ze ze sengunoko, horrelako personaje bat bego, familian edo auzoan edo ezagutzen ez duenik ez da egongo Eskalerrian. Eta Eta esango nuke euskal herritik kanpora ere beste beste erabateko zea izango du jarrera eta beste erabateko hiturak eta hori baino baita ere. Ez da ordun, ez dakit, denai egiten zaie neiko, osea, gertu direla, eh, sentitzen dute gertuko personaiak direla nola ezta? Ez eta horrek arrapatzen zaitu. Baten bate, ia gehiena badauka badauke o, esaten digute gutete beintzat jo nire ne, ne, izeba izewa badate eh, didazue edo ez dakit hausoko bat edo e, nere amona edo nere ez dakizere edo, horrek horrek harrapatzen zaitu eta jendea ondo pasatzen du generalen eta horre ere ez dakit zar, zarrak ba, gauza asko esagutzen dituelako. E, Gasteak eta humeak ba, ez dakit nik uste baino asko ere gehiago harrapatu ditugu, nik pentsatzen nun Gaztetxoak eta unbeak ez egin harrapatuko persona jau da, bai? <risa> Arritzeko da, baino harrapatu ditugu eta gainera, jesu, ose, e, e, oso, ez dakit, e, inbolukaratu ez, baino e, kalean da ikusten gaituenean, joe, kauza pila bat esaten dizkigute, eta horregatik dakiku ikusten, dut, ikusten zutela e, programa. Eta hor ustena baita ere, telebistak duen indarra. Ez dut uste antzerkiko pertsunaia baten edo zineko baten askotan identifikatu zaituzten zai e, ikas? Bai, bai, bai, hori egia da. E, telebista hain da tresna lautsa gabea. Ba, botoi bati eman eta antxe daukazu. Zure, zure logelan, zure jangelan, zure sukaldean. ezta Ordun zuzenen etxeragoaz. Bai, beti duzu botoi eman eta aldatzea, baina behintzat... E, etxean etxean sartuta gau da ez. Oso lotxaga da eta horrekin baten du jartzun bat ba, ba zineak ez daukana eta gutxiago antzerkiak. Antzerkia ikusteko antzokirakun behar duzu. Malen, eta zineak ikusteko gaur egun ikusi ikuke baita ere batzudan telebisten tokatzen maldin bada edo bestela e, deudean etxean ikusten duzu. Baino Piska bat ez dakit, lan gehiago dauka, e, publikoarengan gehiago egon behar dute, osagon e, zuk eginduzuna bilatzeko edo ez dakit ez da beste beste erabateko saiakera egin behardute, ezta. Eta televistak ez, televista telebizta, huxean botian entendiozu ta e, e, eta ETB batean edo ez daki, zapin egiten ari baldin bazera ere igolarra patzen zaitu utzi, ezta. Badago, gauza bat eh, aski deigarria eta normalean eh, antzerkitik pasa zaretenak edo antzerkilariak zaretenak ere erantzun berdintxo ematen duzuen, naiz eta telebistan ere lan eginez, telebistak eh, egonkortasun ekonomiko bat eman dezakela eta antzerkia, ba, bueno, ba, gehiago gora beratxua goa dela, horiera aipatzen zigun miren gaztaina gaztakitea zagotzen duzun gure gombiratu izan zen eta miren eker hori izaten zigun, galetugu nion telebista, antzerkia eta jo, beti berdina galetzen diazue <laughs> eta asaten zutaren beti berdina erantzuten <laughs> antzerkiarekin gelitzera ez? Bai, e, antzerkiak dauka e, zerbait Ba, telebiztak ez daukana. Nei, e, gustatzen zaizkit iru, irurak, eh? Osa, bai, bai telebizta, bai, bai zinea eta bai antzerkea. E, eta iruretan daukatzu lan ondo egitea eta gezke egitea ere bai. Mm, ez dakit, aktoren zati uste dut mm, esparru ezberdinetan lan egitea oso aberatsa dela. Bakoitzak, tehnika ezberdina dauka, e, Osa, jendearen gana, produktua egite, egiteko orduan, ez da? Eta aktoreok horren jabe izan behar dugu. Osa, ez, dakite, ez da egite, ezberdin, oso ezberdina da ba, ba, kamara baten aurrean jarri edo publikoaren aurrean jartzea. Bai zure ahotsa e, erabili behar duzun orduan, bai zure ez da zure aurpegia, zure muskulo guztia, zure, zure gesto guztiak egin behar dituzun orduan, jabi izan behartzea e, teknika ezberdina direla, ezta Baino osagarria dira, e, eta horregatikan ere gustatzen zait. Gero, antzerkia, ni antzerkian hasi nintzen eta lan igeiena egindu esparua, antzerkia da du, dudik engabe e, izugarri gustatzen zait eta ez esango nuke droga bat bezala dela ia-ian eretzat, ez da? Mm, gainera, zuzenean, hauera askotan esandako gauza bada da, baina zuzenean, e, sainetan, e, zaitzen duzun, e, txutatzen duzun e, e, droga esango nuke dela. Baina mm, gauza asko ematen dizkit eta eta oso gustora egiten dut. E, jendearen aurrean zuzenean eta badakizu gaurre zure e, emanaldia ikustera etorri direnak, osea, ez direla etorriko berriz. Edo beste obra batekin ez bazera ateratzen bintzat, obra horretan berriz ez dira etorriko, normalean. Orduan, e, egun, osea, emanaldia daukazun guztietan txukun ibili behartzea hori jakinik, jakinik, ezta, pagatu dutela sarrera bat eta eta zuke dena man ber dezula hor tamoenez baduzu bai igual eh e, desengaino bat e, hartuko du denula jende horrek ezta ordun ez e, oza, ez dakit e, dena materasoaz eta zu badakizu gainera gen, gehienetan nola funtzionatzen ari dan e, publikoarengan osea egiten ari zerana, ezta taula gainean egiten ari zarana zuzeneko komunikazio badago hortxe, e, e, horche, sea, momentu horretan eta hortxe bertan, ezta? Ta e, hori eh ba pare da. Eh ez dauka parerik ez, ez telebistakin eta ez ez, ez e, zinearekin, ez da. E, gero zinea, zinea asko gustatzen zaite. Hmm, nahiko gutxi egin dut. Ojala gehiago egiteko aukera izango anu. Asko gustatzen zaigalako baita ere. E, baina hori, aukera keieki ez dugu. Mm. Euskal Cinema, ematen du pixkenaga, pixkenaga, bueno, genlialdi, zugarri bat euki genuen. E, eta, bueno, ba, berriro, berriro... Horaldian. E, Eh? Goraldean, edo? Goraldean, beno, pixkanak, ezin da esan goraldia o sea, jai, ez dakit, jai egindan o sea, ezin nahi dut, ibiltzen dela eta, eta momentu politian dagoela, baina orain jarraipenik ezpaldin badu, datorren e, zehontan, eta kris bedainkatu honekin, ez dakit, e, beste geldialdi bat, horrelako gainera e, e, luzea, o sea, tamalgarria izango litzakea, euskal sinemarentzat, eh, baita ere euskal zertkiarentzat eta euskal kulturarentzat orokor orokorrean, ezta. Baina bueno, eta e, pelikula bat egiteko baita baitan zertki obra bat egiteko, baina pelikula bat egiteko eh jeneanen badiru diru desente behar da, jende asko biltzen delako lanaren inguruan eta ba soldata pagatu egin behar dira eta bueno eta bar eta barra. Bueno, eta gero telebista hiruaren zea, ba televista beste baldintza batzu ditu, ezta? Televista hona egite ere badago. Eh, zer gertatzen da? Ba, askotan gehiago dala eh, cleans antzera erabiltzen dugula, ezta? Aber honek funtzionatzen duen eta venga. Eta askarrekin eta produktua zenbat eta askarra egin, hobeto e, ba, bueno, ez, ez dute esango. Ez dut esango, ez dutelako elako horrela sentitzen, baina bai, bai monstruo horrek, telebista izena duen monstruo horrek horrek dena tragatzen du. Eta e, publikoak funtzionatzen badu dena balekoa, ematen askotan. Eta hori da, telebista daukango zarek, gaitzik txarrena. Eta, bueno, e, Euskal Herria badu gauza bat ona, baina ez dakit aprobetxatzen, askotan betxatzen dut du gula aprobetxatu. Txikiak arela eta txikitasun horrek, ba, gauz, On asko dituela, baino aprobetsatzen jakinezkio, ez da? Txigitasun hortatik e, abiatzen baldin bagera, eta gauzak, ba, ondo egitera, mimatzera, baino ez, kontagiatu gea beste gauza, mm -hmm. haundiago batzukin, e, ez dakit, zaborkeri askokin baita ere, kontajiatu gea eta orduan, ba, benga, ortik tira, eta aprobatu, eta honek aurreningoan ez badiun dianan eman, ba, benga, bestea, itxu-itxuan, beste gauza bat. Eta horrek, orta, bide hortatik ezgoaz goaz, askotan sentitzen, ez goazela bide honetik. Baten bate, ose, noiz bait, timoiari buelta bat eman behar diola, o sea, b -b -b sarta bateman eman behar diola, eta aldatu behar dala bide hori, zerbait egin nahi baldin badugu. Adinean aurrea joan ala, emakume batek paper protagonistak lortzeko muga gehiago izaten ditu, gizon batek baino, ez dakit, olako egoeraik e, bizizan dezun, inake, inake, ez dakit, telebiztantzinean antzerkian non gertatzen den, oi? <risa> Hori bizitzan gertatzen da miri erai, <risa> bizitzan. Hiri <txiko> <risa> Eta bai... E, bueno, irratian horla zea gehiago dauka, ezta? Da? Eh, pizka bat babestuago dago jendea irratian, Ordun bizitza luzara, el, luzera pizka bat luzeagoa da. <laughs> mikrofonoen atzean, baina baina e, kamaren aurrean eta i, e, ba bueno, bueno, Ba bai, jandi bai, haundia du, ezta, emakumearen adinak. Ez daki zergatik, ez daki nola, eta gaineraenago konforme. <laughs> eh, ez daki zergatik deitzen dien, eh, ez daki, ba, ja 50 urte komplitu eskeo adineko emakumea eta 50tik gora inoiz osoutitan entzungo duzu Eben, adineko gizoneskoa. Mm -hmm. Adin bateko gizona edo e, e, gizonesko eldua, edo, baino ja, adineko emakumea. Osea, ja, kauzailek, <laughs> horrela dira, eta, e, gero, baino git, zesengo ditu, ogeitan ma, urtetik angora, ja, boa, zinean eta telebistan bintzat e, izugarria da, ezta ja, hor badago, mugabat, eta ikusiko ditugu, irurogeita gehiago e, urteko gizoneskoak e, parejan, ogeita sortziko batekin, ogeita marreko batekin, inongo ezta aldeerantzizo zozaila da, eta, bueno, eta ia esinezkoa. <laughs> bueno, egunen, batean, egunen batean aldatuko alda, hori guztia, eta esan behintzat, esan behar dugu, eta lana egin behar dugu aldeurtatik. Adina pizkat aipatu dugu eta inak zure kasuan eh harrigarria eintza elkarrezketa prestatzerako momentuan eh makillajearen e, kontua, ez? Adina eh pizkat Adinarekin lotuta ba gizonere noski 28 urteko hiekin ibiltzen direi ere. Makillaje emango zaie baina zu intza e, gaztetu, sartu, gizondu, eh aregeiago atxotu. E, Ingiz sentitu alduzu, ez zaket, atera horretik edo kamara piso horretik ispila horrean jarrita, ai, zein dieten die hauek Ba, baina bueno, horta horta parte baita ere joko hori guztia asko gustatzen zait, ezta? Gero ez, e, egia esan baina bainauterietan eta horrela, e, ba, mozorrotzen naizen hoietakoa. <laughs> <laughs> baina, eh, engabe Personaje bat ematen didatenean, eta gogoko dudanean, ba, personaje hori jantzik egin behar da, ezta? Eta jaste horretan dago, zahartzea, gaztetzea, edo, edo era honetara jastea, edo makilatzea. Eta, em, bueno, hori gabe, e, ba, faltako litzaioke, ezin e, ez goginak egin hondo iritsi... Em, Perso personaje horren bizitza kontatzera, ezta? Orduan osagarri bada eta asko gustatzen zaidan transformazio hori asko gustatzen zait generalean. Uh -huh. Eta badakit, osea, badaude aktoreak, ba batzutan eta emakumezkoak, e, gizoneskoak ere bai, e, e, Askotan disimulatzen dute baino. Bati bat emakumeak eta leno esan dugun e, e, arrasoi horregati, baita ere ba, sartzea eta horrela bat ere gustatzen etzaienak, eta, ba, bizka bat, e, eskontentu agertzen direnak, ezta. Neri hori, hori ez, hori, orain goz, oza, dut, eske personajearen e, satiba da. Hori gabe, e, erdibilutzik geldikuko litzake e, zeh ez, e? personaia. Persona, Zenbat eta obeto hori e, lan du, bai makillajea edo bai, bai jantziak, Eta hortan lan egiten nu, jendea asko eskertzen dut. Zenbat eta zakit beha gogoa jartzen baldin badute baita ere zuk esaten diozunekin edo e, edo ulertu dutenakin, gioian eta bar, jo, ba, hori da ez da, nik personaia nik lantzen dut dudiken gabe, baino ez bakarrik. Eta e, lan horrek duen gauzerik politienetako bada, kate bat dela, eta denun artean osatzen dugu azkenean. Bai makiaadoreak, bai bai jantzi jantzia moldatzen duenak, zuzentzen duena dudarik dudari gabe, gioia egiten duenak dudarik gabe eta azken batean, e, neuk, ezta? Bueno, azkenbatean e, baina ni bakarrik beste hori guztia gabe, katemaila hokie guztiak eh e, gabe, batu gabe elitzateke igual personaia aterako. Edo ez beintzataino ondo. Eta hau Naiko galea tontoa, baina kuriositatez, e, gogotxu pentsatzote makilatzen zaituztela. Gogo berdinekin laguntzen dute makilajeak entzen edo hori, ja, etxeketxeko lana, zer horrek kristolana izan behar du. Bueno, em, ba, Gogo berdinekin, bueno, batzutan, badaki dibertitzen direla, hein? makilatzen. <gülüyor> Ba, ki, jende gente asko dago. <risa> <risa> eta bueno, baketzen bai. bai ezin ezi jatu, egia esan, ezi naiz jatu, inoiz, e, Bueno, bai igual broman bat. Zergatik ezdu horrela usten eta horrelako. <risa> Baino bueno, ez, ez eta ezin naiz kejatu, Aipatu dugu gain arte hitzein dugu e, pertsonaia jazti jakin, ez? Makillatu, jantziak Baino zure lehen katebegioi, eraikitziana nola etxenezu paper bat iristen zaizunean? Zuretikan eman nahiko jozu pertsunaiai. E, bai, bai dudarik gabe, osea, personaje bat, ager, lantzeko era asko daude eta aktore bakoitzak bere, bere za dauka, ezta? Da? E, Liburua edo bere lan egiteko era. E, nein hundik aste nahi zen? Ba, gidoia irakurtzen dut desente aldiz, ez, ez behin bakarrik. Buelta asko ematen dizkiot, eta aste nahiz jenea lehen pentsatzen, Aber, em, bestake, em, nola pentsatuko lukeen edo nola, nola ibiliko litzatekeen, honen anhar nasketa nola e, ar, izango te da. Nola arrastuko hotelitzeke, nola gozalduko telu. Ez dakit, horrelako eozein, eozein eguneroko seakin, ez da... En, eozein detaileekin, ba, igual baskaitan ere naizela de repente txorrada bat eh, okurritzen zaite. Hui, pertsonaja honek hau egingo balu eta e, e, igual estan nerea, eh? Igual momentu hortan, ba, ez dakit, eh, e, ez dakit, ba, mm, taberna batean nahi baldiman naiz ba e, baskaltzen, ba, igual ikusiko dut... Baten bat ez dakit zer egindula eta besterik ez ezaita jola, eh? Egindun e, etxo bat. Ta hoi noie personaje hori egingo balo, ez dakit. Hartzen dut, eta batzutan ez du balio. Ta ba, utzi egin behar duzun, baina beste batzutan balio du. Eta hortik hasten da astentzea, aria itirak atirak atiraka eta tak tak tak tak tak ta, badijoaz gau eta azken batean osatzen duzu. Bueno, osot, osotasun batera eramaten da zu. oso importantea da havia puntua harrapatzea. Da, hori eh, eh, pentsatzen da bat izango balitzen ari. Ari pelota bat izango baliz bezala, eta zuk ez dakizula nun dagoen eh, punta. Eta ordun hori bilatu behar duzu. Behin bilatzen duzunean neiko erres momentu batean izan daiteke ari hori etetzea. Eta horain nondik noa, osea, nondago, e, zer gatik etentzait, zer, zer gertatzen da hemen. Eta, e, ba, hori, alde batetik oso ederra da, bilakaera hori, hori dalako sormen zea zehazta, esparrua horrek e, asko betetzen zaitu, baina baita ere une txarrak askotan pasatzen dituzu. Ba, hori, no? urduri jartzen naizea, zean, ez dakit, ba, e, batzutan zuk nahi duzun zain askar ez duzu berriro ari horren e, punta zehatzen, e, aurkitzen, eta pentsatzen duzu, eginduzun guztiak ez du lezertako balio, berriro, eta gero aurkitzen duzunean, ba, bai, balio du, balio du. Edo ez, e? Doez, eh? Izan itiake? Mm -hmm. Are artekoa ba, ba gehientsuena edo edena bota egin behar zula eta berriro hasi eh dezulako beste zerbait asko xobea baita ere. Nun ez dakit, lan kompleksua da baina aldi berean baita ere oso lan eh politia e, ederra sormen lana, ezta? E, horregatik nago baita ere. <laughs> Istorio honetan, estela as, eta asko gustatzen zaidan lan bat. Hori gustatuko ez balitzaidake, ba zer e, enuke jarraituko eh, lan honetan, hori seguru da, seguru nago. Antzerkia aipatuko du aurrerago baina pixka televistarekin hola bukatzen joateko Iñaki ikusi zaitugu, ba bueno, guratxuaken brain cola goazen manken e, bukatuak dauden e, proiektuak dira, ikusiko etorkizun batean, baina zure papera bertan aski finkatua egonda, ez? Euskal Lumor egintzan eh e, bueno, ba ospetsu bat, zara gaur egun pantaiak txikian behintzat. E, zu zerrekin gelditzen zara? E, zer ekarpen eman dizu gehien? Hmm. Um, Guaz emankoen e, oso ondo pasanun. Eta harregitarrekin bat, oso ondo pasanun. Os, os. Eskopeta hartu da <laughs> Bai, bai. Eta... E, Ez dakit, eh, jende bati igual well, irutuko zaio, eta gero brinkolan ere bai, brinkola beste lan mota bada, eh, gehiago humore, ez dakit, ar arregitarrak eta hueku, eh, ez dakit, humore simpatikoagoa zen, brinkola umore beltzaoa, baina eh, biak maite ditut asko bainera, eta berduan, ba, oso ondo, bi hoietan oso oso gustora ibili nintzen, atsuak egin baita ere, beste era bada. Baino badaukate harregitarrak eta baita ere brinkola zean, eh? Humore mota ezberdina izanik, baina, bueno, mm, gure bandik, orain digan, ba, oso gertu gertu dagoen, eh, zera, onarria daukate personajioiek, ez da. asko tamen, pentsatzen da jo, eba, bai, ez dakit, basarri giroan, ez dakit zer, es ez, ez denoko atos lurretik eta orrela bizka batatzamarrakin egin ezkeo, hor gaude. Denok gordauskago sustraiak. Eta naizta nik ezagut, osea, ez dakit, bai eh bai eta bai brinkolako bi pertsonaiek ere, osea, era hortako jendea. <laughs> Ni e, direkto ezagutu dut, ezta? behar da ba, ba jaitzi, berdo, bai itzi berda mai zure bilo gasteago zate askosei eta ordun ba urrutea dago mundu hori baina baina hor daude ez daude ez daude ain urruti ere ordun ba dakit, e, oso politiko itutzen zai baita ere hori ekartzea Horrengo, gazte, eta erakustea, eta bueno, eta igual beste nik parre egiten dut gauza batzu batik, eta e, gazteago jendeak hori ikusi eta parre egiten du, baina beste e, beste puntu batetik abiatzen da parre hori, ezta? Eta zai jola dio, oso ondo dago, zena. Lehenengo atxeden aldila ingo dugu, ez dakit, e, gaurkoan bi abestiak hartzeko denboa ekemango egun, ze askarra askarroaz. <laughs> Da oso gustoa eta lehenengoa bestela Benito Lertsunen laket dut, ekarri zu Iñaki ezertika. Bueno, eh Benito asko gustatzen zait, ai, orokorrean eta kanta hau bereziki. E, orioko Ibaiaren kontatzen ibaiaren historia Bizkaia kontatzen du. Eta Ibai horren baitan denok historia horretan sartuta gaude, ezta? eta asko gustatzen zen. Bueno, ba, hoi sentzen godu, laketzen godu. Laketzen godu gaientzen den legartza urruntasun milionaren lorratza en euroitzeko bizipenak PAUSATZEA URTUTAKO AMETZ BAT NAIT UNTIDURA ARROZBAT BALENKANTEK SOR BINDUTAKO GOGOA MARINELKAT Intza baiitza marrauno zez iragango ertzuna egaldatzen diragun umean terra lak hartu nau, urgelien, loan joanda qua Iñabarrak, bilsen saizkid hoboak. ke dut en ei txashaldra oriaren anabearra la ke dut ere gurertzea jausten saidan sentipensira la ke dut itchoberan gaien zendelen le Azken urte ontan emazte eh, gaiaren semeakin zabilta Norman paperian sartuta eta elkarrezketa batian irakurri dugu paperoi esken izuzuten nean eta irakurrezen nean hau zikara batek zeharkatuzizu gorputza. Bai, bai. E, Arrasoi ez berdinagatik, bat, e, bueno, ba, altzein marrak berak duen, e, bueno, altzein historia da, osa, gaixotasun e, e, e, e, e, e, e, e, horrek daukan, zehazta, zirrarak zeharkatzen zaitu, bestalde baitare, lan bezala, Ba, nik pelikula ikusi nuen izugarri gustatu zitzaidan. E, pelikula hortan e, nik orain egin behar nuen lana egiten zuen e, aktorea e, Norma Alejandro izugarri miresten dut eta oso lan bikaina egintzuen. Horren nengo esaten zuen, nola beteko dut, horrek egiten, egiten zuen lan hori ezta. Eta ta horrek otsik gara zirrara danetik es ez, osea ezagut zerbait horrela tximista pasatzen dizun zerbait bezala, ezta? Baino gero, eh aldi berean baita ere da desafio eh erakartzen saituen desafio bat, ezta? Eta e, hori ia beti garbi daukat eta kasu honetan ere garbi edukinun. Ahaztu zaite normak egiten zuen, osea Alejandro egiten zuen e, lanetaz eta ordun zurea zure, zuretik abiatu ezta, abertzuk zer ematen diozun persoena hioni. Eta hasi nintzen, eta, bueno, ba, uste dut egin dudala, eta benetan e, posik nago posik nago, e, atera den lanarekin ez, e, nere egin dudan lana, eta gero lehen esan dudan kate horretan baita ere lagundu diaten e, zeagustia ezta, nola osatu degun lan hori. Oso posik nago eta horren zea, e, gero emaitzaren zea jasotzen dugunean, baita ere, e, publikoaren gandik ba oso beroa da eta, eta eskertutanago, bai personaiari eta bai obrari eta bai publikoari baita. Iabetak e, dara matzazue obra honekin eta horrendik ere urtarrilantzear baduzu ba emanaldi pare bat, elorri hon eta e, bergaran ere zuk, Holtza e, eratera baino baduzu errit horik? Bueno, horrelat, e, denon artean egiten dugun e, ritoat, badago, beti deno juntatzen geha, e, bostok, bost e, aktore geha, hemen, eta hasi baino lehen, e, ba hori pixka bat, e, folklore pixka bat da, e, badaude batzuk beti protesta egiten dutenak, hori ere e, folklorea <laughs> da, beste batzuk ez, ba bueno, juntatu eta... Venga, Kaka Sarra. ohitura sea, bada Antzerkian esateko, ba ez dakit Molière, hiltzanetik ikuste, ez ez Lena gotik ikuste horrela bai, Lena gotik, Lena gotik Molièrerak eztako zer egin Baina Baino e, 19. mendean edo horrela izan eh historia hori eta ez dakit jakingo duzuena, naiz ze kontatzea, mundik datorren Kaka historia. <susurren? susurren? susurren> Bai, bai. Bata. Bai, ba, e, lehen hori e, karruajetan, joaten zan jendea, zehara, ezta? E, antzokira. Eta e, saldien e, kaka asko baldin bazegoen plazan, no, antzokiaren inguruan, ba, seinale hona zen. E, publiko asko zegoela, mm. seinalea, ezta? Eta gutxi baldin bazegoen berriz ez. Orduun, ba hori, hortikan hasi izan aktoreak, ba sorte e, beharrean, ba esateko ze hori, ezta. Eta bueno, ba hori ere <gülüyor> ikasi dugu. Ez genun ideia ere. Orain fiska batek e, jendea konfunditzen du, eta esaten du esaldi hori bai telebistan, bai, baina ez, Eretz. hau antzokiko histori bada, an, osea antzerkiarekin datorren histori bada. Mm -hmm. Eta euskal aktorek madril nola ikusten dute edo nola ikusten dut zue? Bueno, eh, madril dago, ez dakit. <laughs> Ondo, ikusten ba. dugu. Bai, eh, ez, eta euskal aktore asko joan etorri asko egiten ditu, ni euk asko, lengua bastean egon nintzen, ez, haurrekoan egon nintzenan euskal. Eh, E, gauza bat ezatzen. Ngiten kuenta merako eta baina askotan orrolako zea dira, ezta e, pintxoa dira. Ta e, garai hauetan gehiago oraindikant ze jende asko dago. Madrilen e, asko, jende asko juntatzen da eta baina bueno, deitzen digutenean gustorako gera generalen. E, segun mm -hmm. ze, ze eskaintza agoen baita ere. Gero, bueno, ba nik eh pertsonalki garaibatean eginuena egin apostua bai euskararekiko, ba nera hizkuntza derako, berba da erresago saidalako baita hizkuntza horretan lana egitea, baina bueno, erderaz ere e, asko egin dut eta eta egin behar dut gainera e, ez dago beste remediorik, ezta? Eta Egin nuen aukerak eta hori, hemen nahi nuela alditu eta hemen dik moituko nintzela ba, nire beharra baldin bazuten zuten Eta bueno, bagustoren nago. Euskal Herrian, behar badatzerian ere ala da, baina hori nik ez dakit, e, instituzioa hondietatik apart eta horret duda egingo nuke, erri mailean hanitzetan eh, kultura, Euskara eta Kirola, Zailak, eh, elkarrekin doaz, eh, udaletxeetan, dena la berdina balitzezela edo garrantzia gutxiagoko e, elementuak e, balira bezala hori euskal aktorek edo zuzenduak nola bezi duzu hola benetan sustatu daiteke euskal kulturgintza ba saia da saia da e, ni pena izugarria daukat eta jo, urte leno esan dutena ez da badauka txikiei herri txikia izatea e, bentaja asko dauzka honak direnak nire nere, nere iritziz baina e, aukera asko galdu ditugu eta baita ere gente geiegi nekatu dugu bidean eta nekatu gara e, dena saku batean sartzen da Ez, kultura eta egiten ari ganean, ez ondo sondo zertazitze egiten ari gean, batzuk dira ohitura eta zitze egiten, oitura batzutan kulturan izpia geuki dezazke, beste batzutan ez, e, ohitura honak izan lehitzke, oitura txarrak, kultura honak, kultura txarra baina, haber, e, nun ustartzen dira, e, nun aurrera egiten dugu, nola egin behar dugu, ez dakit, e, e, ez dago, e, Osea, ez da politika, sentzuko politika bat egin, ez da, e, urte hauetan, guztietan, dut, bai. Eh, eginda zerbait, osea, dudikan gabe egindela, gauza asko egin dira, baina asko zure gehiago e, egin beharko ziren, ezta? Eta beintzat, mm, oinarriko, osea, zutabeak mm, sendo jarri teuki behar itun ja. Honezkerota ez daude. Ez da politika bat egin haurera askotan esan dudan gauza bat da, baina, bueno, esan beharrekoa izango da. E, em, epe motzerako, epe urtainerako, eta epe luzerako egiten diren e, zea oiek, e, politika horiek, kulturarkiko ez de, ez dira egin. Eta gainera, e, orain krizia dela, gau, gaude gau bizi izaten bizizaten, mm -hmm. gabe ezta ta? E, baina, orain krizia E, areagotu danen danen zat gainera e, claro, aurre nengo bagenekikon, aurre nengo mosketak nun, nun etorriko dira, kultura han eta herri batek ez baldin badun benetan benetan kontuan kultura hezkuntza eta osasun zaila herri hori ez doa ondo ez doa ondo naiz da e, dirualetik e, oso aberatza izan Ezakit beste industria batzuk iriki, eta bain, em, irabasten du, renta hona dauka, ez dakit zer, baina ez doa ondo, luzera ez doa ondo eta gure politikariak ez dakit noiz ohartuko diren honetan, baina serioski, ez ez ez, ez puntada txiki batzuk la, osea, la urtetik la urtera gainera em, la urte em, pasatzen direnean, beste batzuk noletorriko diren, ba hala aldatu ditzen denak, eta la urte horietan mareatzen atzen gaitu uste. Hau egin, beste egin, nola ikusten dezu ez, eh? handik laurtera urtera hori guztia zagarrontzera doala. Em, ez da, aurrera egiteko e, modua. Bari, ez da. Eta mingarria da. Neretzat ja mingarria da. Askotan aipatu alako gauza bera. Baina bueno, egunen batean, baten bat e, serioski jarriko alda e, honekin lanean eta e, ulertuko aldo hau politikarien eta partiduen gainetik doan gauza bat dela. Eta ez gugu bagatoz eta ez dakit, ba, bueno, ateratzen ba, ditugu txaranga guztiekalea eta ze ondo, ze posik bizi garaan. Ez ta hori, hori ere bai, bai, ez dut esango ez ez, baina ez ta hori bakarri. Asko zer esakonago gauza bada. Eta ezagutuko zenon jendia etxiduna bide hortan, borroka hortan? Bai, jende, e, jende asko galdu dugu bidean eta hal asko galdu ditugu bidean. Ez dakit, proiektu asko benetan on e ona zirena galdu ditugu, eta ez da ezer gertatzen, eta hori da, penagarriena. Galtzen dira, eta ez da ezer gertatzen. Ba, ez da ezer pasa, bai, pasa da, pasa da. E eta ez da gainera, oza, ez dakit, lehen ozinean esan dut, e urte pila bat egontzan, zehar homoztuta hori, e e eta... An galdu genitxun zinearekiko, euskal zinearekiko galdu genitxun e, urte horiek, inoiz, inoiz, ez dira errekuperatuko. Eta horain beste mostaliba balima dator, ez dugu, ez da ere hor duguna, ez dugu errekuperatuko, galdua izango da. Hor, bazabete batzuk, ezkara izenak ematen hasiko gozik, ze bestela seguraski pila bat mordoa antzi ingo egu bidea, meia bazabete batzuk, momentu batean erabaki zenutenak zuek eh, sormen lana egin egine izenutela, euskal kulturgintza bultzatu, parte hartu, indartu, zuze, irakasle zinen uh -huh. lana utzi eta bete-betean eh, ontan murgildu zinen. Uh -huh. Pentsatzutera erabaki oso zaila izan zela, baltsa ba, no egia da zerbait eskuartean, artean edo era bat e, jausi egintzenuen abenturara. Eh bai, jauzi egin nuen egia esan, bai, pentsatu, pentsatu e, egin nuen, e, dudiken gabe, baina e, hori da momentu adibidez, leno askatasuna tas itze egiten da itu ba, m, mm, beldur ematen dizuna. Osea, eh lan bat, eta neri kasuan, eh e, gustatzen zitzaidan lan bat, gainera baino banekin em, bizitza badugula eta nainuela beste hau probatu. Osea, ordu arte banere lana izantzan amater bezala eta anuenean eta hori baino em, murgildu nainuela lan horretan. Nekien ez erraterako nuen em, edo, edo pixka baterako izango zen edo zer, baino murgildu nainuela. Ordun ba jausi hori egitea bai, bai, horrek ere ematen dizu izubarresko E, zirrara eta beldur ematen dizu, zerbetik ez, baina, beno, hortarako da, askatasuna, eta azken batean, hori bai zala nik hartu nuen erabaki bat, eta inork bultza izan bali, ez dakit beste kontu bat izango zen, e, Baino inork ez dizu bultzatzen, e, horrelako erabaki batean zuzaude, bakarrik, eta, eta zuk eman behar diozu, egin behar diosu aurre, nahi nuen, egin nuen, eta inoiz ez, ez nahiz da mutu egia esan. Ege momentu sailak asko, eh? asko baino, damutu inoiz ez. Bueno, pigarrena bestia entzungo dugu, osoik ez badare zatitxo bat, e, mm -hmm. aukeratzeko lana eman ondotik anjarri barko duguta. Bye -bye. De muy be, buen ber e, ekarri duzu Carmen Parixena. Zatikan? Bueno, e, Carmen Parix ere asko gustatzen zait. E, eta, e, bueno, kanta honek, e, badauka, bueno, esaten duena kultura guztia daukatela bere E, bueno, esango duane, bueno, es izango du goratzen. Beren sea, ezta? Eh, gainer euskeralatik Bueno, eh el. eta bueno, eh bada eta emakumearekiko sea da. Nik uste dut baita ere korrean, zer esan nahi handia daukala, ez bakarrik emakume en Macu Mearekiko, baña en Macu Mearekiko, guiago. Gastando así continuadamente en artificios y en injertos varios y no preguntes quién decide el diseño homologado y si homologas tú también la delantera ya no importa tu talento ni tienes que estudiar Pescar a quien te de importancia Con ese pedazo de nueva delantera Que te va adornando Igualita que las otras Y todas tan redondas Una legión de jóvenes muriendo por seguir Los modelos muy bien promocionados Y estandarizados De la estética constante De la música inconsciente de la masa no pensante y qué ¿Y que le vas a hacer si te has creído que lo prioritario es en esta vida que estar de muy buen ver despierta de una vez despierta Amplias zonas de contactos Bien remuneradas Donde se ofertan hembras disponibles Que bien, que bien Su anatomía expuesta y enfocada a trozos ingrávidos como esotos Y así abundan los globos En los medios de la comunicación Y los zapatitos de tacón Mientras tanto, polemizan si aplicar legislación al velo musulmán. Pues ligeritas de ropita para cualquier labor, estamos muchísimo mejor. para mí, que esto va a ser como en longares donde cuatro huevos son dos panas. Y conforme a las conformidades tan conformes Por todos conformadas Mujeres y hombres Unidos por el despropósito en lo emocional ¿ah? Que alguien intente la receta No me emana a mi el talento de las tetas Y ya que las mento De las mismas no me sale consentir No me sale lo ocultar No me sale fingir Este es el eslogan Como molaz, ziestaz de muy buen berr. Inak ezuk erabaki zenon, aktore izango gozienela, zure erabaki izan zen, baina ingurukuek zesan zuten. Bueno, eh, azteko familia ez da? Familia, oza, sea, aita eh, ama etzen bizi. Eh, aita jakintzuenean ez zertxo ere esan. Eta... Ni badakit piperrik zuela ulertzen. Baina sekula egin, ez sekula ezer esan, ez zu egin, egintzatzu, eta gero, denborarekin e, ulertu dut, e, eta ez daukat ja esaterik, bera ere juntzalako, eta eskertu diot, ez ze zesailadan, zuke gai, ni badakit ez zegoela nola egongo zen? Em, etzuen ulertzen zer egiteran ninduan. Baina, adosegon ez ez ulertu eta ala ere utzi egiten, horrek daukan balioa e, izugarria da. Klaro, ni konforme baldinbanago zuk esaten didazunak inozo erresa da. Ez dago, inongo, konfliktorik, baina ez, ez baldinbanago, eta zena, bueno, baina nik ez dizut, ez bai, ez ez Esta, esango, horrek, ez dakit, ulertu dut, izo, eta estimatu dut, ez da, jo, hau nola, nola etzian ez zer esan, ba, betzuelako ulertzen, betzakien zer esan, baina beste bat hasiko zen, e, zein behar dezu ez zer er, baina, bueno, ba, etzian inoize zer esan, <laughs> horretaz. E, nik egiten, esan, behin bakarrik etorri izan antzokira ikustea, eta gero handik, eh, bueno, jo, antzen, undontatik, eta, bueno, Gehiago ez dakit. <laughs> eta nire beste ingurukoek baita ere berdintzu, eh? Osa, gehienak ez zuten ezer ulertu, baina ez zian ez da ere horrela... ...behatza begian sartzen hasi eta gutxi ikan ere ez dakit... E, ...pentsatzen zutelako ba, utzi dezaiogun pakian... On, e, e, ...tematuko da, beha, hori pentsatu baldin badu <laughs> eskalo, pixka bat ezagutzen... ...indutelako, edo ez dakit zergatik, baina, bueno... E, Niko aska esenteku nahiz. De naden berala esan duzu, etzarela damutzen, etzarela bein ere damutu? Ez, eh, horregatik, bueno, bai, oso konstiente nahizelako erabakia <coughs> nerea izan zela. <coughs> horregatik ez dakit bat emate izan batean zer gertatuko zen <coughs> barkatu. Baina lan honetara bultzatzea nahiko zaila da, eta gara iaietan asko zere no, pentsa ez zina gure munduan. Eta, bueno, enaiz damutu inoiz, ba, ba gustora nagoelako nere lanak nekin, maite dudorako lanau, e, ba badaude gauza batzu guztuago egin ditu danak, besteak baino, noski, normal, e, baina, bueno... <re 140> eta gainera ulertzen gozalako gustatuko uh, ez, ez edo eh, gustatzen ez bada ezin da lan honetan jarraitu alperrikakoa dela Inak eipatu dugu lan egin duzula zinean, e, telebistan, antzerkian, e, esparro askion izagutzen duzu, zuzendari bezala ere okeras lan egin izan duzu. E, gaur egun aktore batzuei e, entzuten zaie ba, proiektu adukatzen denean kaldetuta galdetuta orain zerrengo duzu eta bazai egongo naizea norbaitek deitzen hauen. Hmm. Zun nola ikusten dituzu Belaunali Berriak? Ba, bai, e, Belaunali Berriak Mm, geiegi egoten ditazai <laughs> nire ustez baina bueno, danetik dago eh? baita ere, danetik dago eta badaki, mm, badakitera bakitzen baita ere, badago gaztea, jande gaztea erabak ekartzen dituna eta e, tiratzen diona baita ere bera nahi duena lanari, baina bai e, orokorrean geiegi e, itxaroten dutela pentsatzen dut E, ...arriesgatu gabe, gauza gutxi dagoela. E, gero baita ere beti arriesgatzen, nekatzen zarela baita ere. Eh? Hori ere, e, nerone gainera konprobatu dut. E, ner, nerone buruan esatu dudan gauza bada. Ez da erresa tiraka ditzen, ba, momentuz zail asko pasa ditu darako baita. Eta, e, hau ez darako, osa, desu, ospea. Hemen, ospe txikia da, osea, gaur zaude hor, eta telebistan ospe ze hori, neko zea da, neko, ez dakit, e, ez dakit nola deitu. E, askar, horrein hortzaude, baina, no, osea, lotxagabe tresna lotxagabea delako, baino pisteutzen zaitunen horrez bazaitu uste ikusten, iritsi iritsizean bezain askar zoa ze, eta hortan ere konstiente izan behar dugu. Hori ere gure lanaren parte bada, eta, bueno, ba, gaur hortzaude, eta biharrez, eta biharre lana nahi baldin badezu, hau da, ez dakit maratu iba bezala. Ez da, egun, ose, karrera motxetan gauza gutxi egingo duzu. Aitziber, ez dakit saioa luzatzen ez ote dugun hasi behar. Bik e ja! Bai, bai, ordu betez bagoatzen lako bementxe, hitz eta pitz eta guztorazki gainera eta sintonia honekin ba e, galdetegi morea egiten dugu inake. Gomidatu guztiek erantzun dituzten amar galderak erantzun beharko dituzu zuke, ba, labur-labur. A <laughs> gogoratu labur-labur dela, <laughs> eh, eske. <laughs> bueno, lehenengo hakin, e, hasiko gean well, nire hasiko naiz, guztora egon altzera. Oso. Ze koloretako amapola gustatzen zaizkizu. Gorriak. Zer da zuretzako berdintasuna? Ba, ezberdinen artean e, mm, ulertzea. Eta hagu, zatzeko, nahizta, ba, kite, laburra izan behar du dela, ez dakit, jardin, e, lore asko, kolore askotako jardin, ba, bezala esango nukez. Ez da, denak behar dute e, lurra eta hurra, baina ezberdintasun horretan dago, odatza, edertasuna. Eta izpil gaurrean jartzen zarenan, zer ikusten duzu? E, denbora aurrera doala. Aunditzen zeanean zein izan nahi duzu? aktorea. Bizitzan izan alduzu erreferenterik. bai asko izan ditut eta batzuk gertukoak eta beste batzuk ez hain gertukoak. Martxoak 8, azaroak 25, ekainak 28, zer dira? Egun hutsak Ez, behar beharrezko egunak. ojala egunen bat iritsiko balitz, aurten bat iritsiko balitz, ba ez dugula beharrik hori ospatualizateko. Egun guztiak e, celebra al genituzke lako. Lan eguna bukatzean, etxeko giltzak eskuan dituzula, atea zabaltzen hasten zarenean, zer pentsatzen duzu? <laughs> Ai, galdu naiz. <laughs> etxeko atea irek itzen astean. E, bueno, e, goxotasuna, e, batzutan ez da horrela itzaten, baina horrela normalean, ba ez dakit, egonain neguan gainera, epeltasuna, e, salda sopabero bat, eta e, oigo xoa, ez dakit. Eta emendik ateratzen zarenean, zertan hasiko zara pentsatzen? E, emendik, ba, pentsatzen e, lagunai deitzea, hortan e, geldeitzen naiz eta, eta igual pelikula bat ikustera joatea. 10 retik emateko puntuak zi hamango elkarrizketa honi. Hm, mm, ez dakit ni puntuatzerik badut, e, parte naiz eta igual <laughs> zuek egin zuen, zea, ba 10 e, eta oh. nere aberri zuek puntuatu. Beste 10 badu. Bai bai. Bueno, ba, oiek e, gure galdetegi moreko galderak, eta ez, gero esango izuguz, zein izango den gure urrengo gonbidatua, eta utzi mm hozu -hmm. galdera bat beha Vale. Ja, bai ja. ba. Ah, oh, ja. <laughs> bueno. E, Lurde eso nai derrak azkenengo liburuan, e, e, ze, babes bila, horre e, esaten du... Bizitza pasatzen zaigula erdia jakin gabe, beste erdia usartu gabe eta gero azkenean hil egiten garela. Eta hori horrela izanik, eta salbuespenak salbuespen, zergatik ibiltze oten, oten, ot, ne, zergatik ibiltzen oteda e, gizakia e, beti bizitza, bai norberarena eta besteena izorratzen batzutan nahiko patetikoki gainera e, tristea da. Zergatik? Gertatzen ote da hori. Ba, gure ondorengo gombidatua senpereko neskagazte bada egoa mendiburu du izena baserri tarra baserri egate aurrera matenari denare, hartzai ogibidea esagutu duena udagarai oso honetan. Eta, bueno, galetuko diogu egoari, ba, inak ekutsitako galdera, botako diogu. Hori da, bueno. Inak egin esker. <laughs> esker gazko. Bueno, zuei. Urte berrion. Berdin, zuek ere, urte hono nahizan no dezazuela, eta, eta entzuleak ere entzulea e, e, ere e, gauza berdina opadiet. Ez dizugu galetu estakagulako denborarik orain eskuartean zer duzun, baina inoiz irrati antzerki bat egiteko asbota mazabiltza mirari Aktore bekaia da. <risa> bueno, bueno. <risa> <risa> Oie, etzongi doia, ne haitzeber. <risa> e, e, neri ere guztatuko litzaidake e, e, irratian antzerkia egitea. E, pendiente da, daukadan gauza ba da. Osa, que mirari. Aber. Ite <risa> Venga. <risa> Esker gasko. <risa> Zuei.